Második fejezet Abban az évben, a tizenegyedikben, Eruha nem csak a békességet hozta vissza, hanem Menevit is. Bejelentés nélkül érkezett, alig néhány nappal a tavasz ünnep után. Először nem akartam hinni a legénynek, aki a kikötőből a palotáig futott, bizonyosan csak királyi ember érkezett Bitámiból, és annak a díszes ruhája zavarta meg, de pilagú küldte a legényt, és ő nem tévezthette össze Menevit mással. Nagyot sóhajtottam. El akartam lovagolni Demgálhoz, hogy az öreg bölcs Naunival együtt hallgassam a csillagfényes pusztai éjszakák mély csöngyét. És Demgál minden évben hívott, futára most is két nappal hamarabb jött Menevinél. Most küldhettem vissza azzal az üzenettel, csak később indulhatok, vagy egyáltalán nem. Ki tudja, meddig óhajt Menevi nálam lelkesedni? 2000 harcosot köszönt hódolattal, isteni barátom, ezzel borult a nyakamba. Erősek, bátrak, legyőzhetetlenek, épp úgy, mint a tieid, mert Inima nevelte őket. Igaz, tette hozzá olyan mosolyam, ami egyáltalán nem tetszett nekem, néhányan meghaltak, és humúva is megtért őseihez, mivel belátta, hogy életével már nem használhat nagyságának. Nem hittem, hogy Inimma egy évnegyed alatt befejezte a harcosok kiképzését, mint ahogy azt sem tarthattam valószínűnek, hogy humuvát csupán a bánat vihette sírba. De hát nem én vagyok a király Vitámiban. De mit akarhat Menevi ennyi katonával? Örülök, Isteni barátom, hogy nem csalódtál Inimában, mondtam. És Nesri munkájával is elégedett vagy? Menevi kelletlen arcot vágott. Dolgozni dolgozik, nem mondom. A papok már az új írást használják, mert az első nap megparancsoltam, hogy minden Nesri akarata szerint történjen. Csak sokat beszél, minduntalan kérdezget. Nem tudtam, Isteni barátom, hogy a te írnokaidnál ez a szokás. Nálunk csak akkor beszélnek, ha arra engedélyt kapnak. Nesri szótlansága orcsúéval vetekedett. Nem értettem, hogyan változhatott meg ennyire. Meg az is különös, folytatta Menevi neheztelve, hogy levelet írt neked, isteni barátom, olyan írással, amit én nem tudok elolvasni. Ha nem a te embered, bizony megkorbácsoltatom ezért. Azzal mentegette magát, hogy egy új írást tanult Taliltól, és ezzel a levéllel akarja megmutatni neked, mennyire ismeri már. Kellemetlen feszültség lopakodott az ízmaimba. Nesri nem csak okos, hanem meggondolt is. Nem halmozza így az ostobaságokat, ha nincs rá nagyon alapos oka. Arról sem tudtam, hogy a földi abc bárkinek megmutatta volna, pedig csak ez lehet az ismeretlen írás. Mutasd a levelet, isteni barátom, mondtam mosolyogva, és kérlek, múljék el a haragod az írnokról. Tudod, minden írás tudó hiú, ha pedig fiatal, akkor ráadásul forró fejű is. Ha úgy gondolod, hogy továbbra is bosszúságot okozhat neked, küld haza, és vigyél már addal másik írnokot. A levelet itt előtte olvasom el, hogy lásd, nincs semmi titok benne. Az idegen írás nem más, csupán egy ifjú fontoskodása, aki sokat tart magáról. Menevi intett egyik emberének, aki ruhája ráncaiból előkotorta az összetekert vékony birka bőrt. Régóta ezt használtuk már olyan feljegyzésekhez, amelyeknél nem volt fontos, hogy úgy ellenálljanak az idő pusztításának, mint az agyagtáblák. Kisimítottam a vékonyra kapart hártyát, melyen Nesri gondos, jól olvasható írásával földi betűk sorakoztak. Isteni Uramnak, Avana királyának küldi szolgája Nesri Bitámiból Elakadt a hangom, ahogy szemem gyorsan végigfutott a következő mondatokon. A torkomat köszörültem, hogy időt nyerjek, aztán lassan a szavakat kétségbe esetten keresve folytattam. <hőm> Jó egészséget kívánok neked, és <hőm> a palota egész népének, Isteni Uram, Nanur settenkedő ármánya távozzék tőletek! Eddig simán ment, mert ez a levelezés megszokott formulája volt. De mit mondok ezután? Bár az Isteni Úr menevi parancsa szerint elvégeztem minden dolgomat bitámiban, esedezem hozzád, Isteni Uram, hogy maradhassak tovább, ebben a gyönyörű és gazdag városban, igen, ez jó lesz, Menevi ezt biztosan elhiszi, mely annyira a szívéhez forrott, nyomorult szolgádnak. Azért írom ezt a levelet a Taliltól tanult betűkkel, mert aggódom, hogy kérésemmel talán magamra vonom az Isteni Úr Menevi haragját, mert bár... Mindenben igyekeztem szolgálatára lenni, úgy érzem, elharaptam a szó végét, Nesri, a szolga soha nem írhatja le azt, hogy ő érez, ostoba kérdezősködésemmel magamra vontam haragját. Óvatosan felnéztem, Menevi vajon észreveszi el, hogy hibáztam. Isteni barátom arca azonban megenyhült. Lám a szolga is beismeri bűnösségét. Alázattal könyörgöm hozzád, Isteni Uram, lágyítsd meg az Isteni Úr menevi szívét bűnös szolgád iránt, hogy megakadtam, fogalmam sem volt, hogyan tudom befejezni a mondatot, hogy kegyelmébe visszafogadjon. Hálásan gondoltam a királyi levelek unalomig egyforma stílusára, amit eddig minden nap megvetettem. Most a legjobbkor jutott eszembe az elcsépelt fordulat. Izzadtam, mintha kilencven nappal előrébb járnánk, és a levegő már nanúr forróságát árasztaná a trónteremben. Megnyugodtál, hát, isteni barátom? Remegett a hangom. Vagy csak féltem, hogy remeg? Menevi legyintett. Bolond az az írnak. Ha annyira akar, hát maradjon. Én nem bánom. Most már a lábam is remegni kezdett, le kellett ülnöm. A levél a kezemben maradt. Gondosan összehajtogattam, miközben Menevi már valami egész másról fecsegett. Mit tegyek, mi a jobb? Várjak? Vagy csapjak le azonnal? De kikre? Nesri azt írt a kétértelmű rövidséggel, pilagúék. Nem tudott, vagy nem akart többet írni? Sietett? Mindannyian elárultak, vagy maradt még, akikben bízhatok? Nem kérdezhettem meg őket egyenként, ha pedig ártatlanokat büntetek, az még nagyobb baj. És a legnagyobb kérdés, milyen alapon, milyen jogon büntetek? Hát én adtam hatalmat a tanácsnak. Arra figyeltem fel, hogy Menevi választ várva néz rám. M mit mondtál, isteni barátom? Azt, hogy látom, isteni barátom, az a gondosság, amivel te vezeted a népedet, bizony felemészti még a te csodálatos erődet is. Arra gondoltam, hogy tényleg öregszem. Tíz évvel ezelőtt, bármennyire féltem is akkoriban, a torkának ugrok. Alig van nyomorultabb csapda a saját óvatosságunknál. Ezért folytatta, most nem is kérek, hogy rendeld ide pilagút, hanem én magam keresem fel a te csodálatos hajósodat. Megérdemli ezt a kitüntetést, hiszen csak neki köszönhetem, hogy megmenekültem a viharisten haragjától. Megérdemli, búlintottam. Menevi nem érezte meg hangommal a keserűséget. Menj hát, isteni barátom, és keresd meg a csodálatos hajóst. Megvártam, míg kimegy a trónteremből, aztán a hálófülkén besiettem. Kezem már fogta az aranycsengetjűt, hogy nyundáért üzenjek, aztán még seráztam meg. Ezt először egyedül kell végig gondolni. Elővettem a levelet, és újra elolvastam. Isteni uramnak, Avana királyának küldi szolgája Nesri Bitámiból. Pilagúék még gurru idején megállapodtak Menevivel, hogy szövetséget kötve a többi várossal háborút indítanak Lail ellen. Jól esett, hogy Nesli nem nevezi isteni úrnak Menevit, bár valószínűleg csak a rövidség miatt került minden felesleges szót. Belissú, Anaim és Narat már csatlakozott. Menevi azt mondta, Hemtire és Girdinre nincs is szüksége, legalább kevesebben osztoznak a zsákmányon. Itt Bitámiban már senki sem él, aki ellenezni merte ezt a háborút. ma sokáig nem akarta, de pilagúék megüzenték neki, ha csatlakozik, ő lesz a fővezér, és annyi katonát kap Avanából is, amennyit akar. Sietni akarnak, hogy gurru elején elindulhassanak, mert Lail most védtelen. Az abban nagy király csapatai a szárazföld belsejében egy fellázadt tartományban hadakoznak. Nekem azt parancsolta Menevi, írjak levelet neked, Isteni Uram, hogy bitámiban maradhassak. Félt, ha hazatérek, elmondom, amit tudok de megöletni sem mer, nehogy gyanút fogjál. Ezt az írást Talil mutatta meg nekem, azt mondta, tőled tanulta, isteni uram, és más nem ismeri. Ha az a szándékod, isteni uram... Nem tudom, mit akart még ide írni, dolószínűleg Menevi sürgethette, ezért nem fejezte be. Hálával és aggodalommal gondoltam neslire. Nem fűzte hozzám semmi, Mégis hűséges maradt, nem úgy, mint ezek. Megpróbáltam elfolytani haragom. Tudtam, hogy dühöngéssel nem megyek semmire. Egyelőre nem teszek semmit, határoztam végül. Figyelem őket, és majd csak akkor szólok, ha úgy érzem, itt az ideje. Ha hamarabb jönnek rá, hogy tudok valamit, felülkerekedhetek, de nesli meghal. Nem akarok hosszan beszélni a következő időkről. Az ember nem szívesen részletezi a kudarcait, még ha tanulságosak is. Figyeltem. Rabasz keresztkérdésekkel igyekeztem kipuhatolni kik azok, akiket Nesli pilagúéknak nevezett. És elkéstem. Húsz nappal menevi érkezése után megszületett a tanács döntése. Háború Lail ellen. Csak négyen szavaztak ellene. Numda, Mesdú, Orcsú és Talil. A többit megnyerték vagy megfélemlítették. A tanács megalakulása óta először fordult elő, hogy én kértem, hívjanak össze új tanácskozást a határozat megváltoztatására. Jobb lett volna Numdára hallgatnom, aki békés természetét meghazudtolva azt javasolta, hogy a palota őrség katonáival, akiknek parancsnoka Mesdú volt, Fogassam el és zárassam börtönbe az összes főembert. Talán ez segített volna, de arra gondoltam, hogy a tanácsot én hívtam életre, és nagyon keserves dolog nyíltan elismerni, hogy ez hiba volt. Inkább órákig vitatkoztam azon az újra összehívott gyűlésen, és lépésről lépésre hátrálnom kellett. Saját fegyveremet fordították ellenem, a város érdekét, és ezt őszinte hittel vallották mert mi szolgálhatja jobban a város érdekét, mint egy győztes háború, amelyből világra szóló dicsőséggel térnek meg a a roskadásig megtelt hajók. Képtelen voltam megértetni velük, mi a különbség a között, hogy annak idején nem hagytuk avanát felprédálni, és a között, amit most akarnak, hogy más védekezni a rabló ellen, mint rablóval lenni. Számukra ez csupán a szerepek felcserélését jelentette. Ezen a tanácskozáson elveszítettem tekintélyem nagy részét. És hogy az életemet meghagyták, azt talán nem is annyira hálájuknak köszönhettem, pedig közben mind azt hangoztatta, hogy az én tudásom tette őket hatalmassá, hanem annak, hogy mint uralkodó, számításaikban elhanyagolható tétellé lettem. Én vagyok a partvidék legbölcsebb embere, akit maguk az Istenek küldtek, hogy megszerezzem számukra a vasata a nauniktól. Hogy megmutassam a jobb hajók építésének titkát, sok-sok betegség legyőzését, és ki tudja, mi mindenre taníthatom még őket. Ezért csak neveljem tovább a fiatalokat, hogy minél gazdagabb tudással szolgálhassák majd a város érdekét. De a háború dolgaiba nem lehet annak beleszólása, aki úgy írtózik a vértől, mint én. A végén már csak fáradtan és komoran hallgattam. Még árulóknak sem tarthattam őket, mert azt tették csupán, amit koruk és saját történelmük példája mutatott. Az erős a gyengébb ellen támad és legyőzi, hogy még erősebb legyen. Az őserő törvénye, amit a laposfejűek hordájában tanultam, csak külsőségeiben különbözött ettől. Tíz év munkája, és ami még rosszabb volt, munkába vetett hitem omlott össze. Mikor aztán pilagú javaslatára a csapatok gyülekezésének részleteit kezdték tárgyalni, ez olyan szégyen volt, hogy nem bírtam tovább, fölálltam és eljöttem. Ebben is hibáztam. Ha a vita elején hagyomott őket, az talán még megdöbbenést kelt. Így azonban még az ajtó sem csukódott be mögöttem, és már is hallhattam, hogy tovább tanáskoznak. Később tudtam meg, hogy az a négy főember is kivonult, akik nem szavaztak a javaslat mellett, de ez sovány vigasz volt. Numda mondta el, aki még aznap este hívás nélkül felkeresett. Nem vagyok bölcsebb nálad, isteni uram, de én mondtam neked, hogyan parancsolnak a tanácsok vásvárosokban. Még tegnap sem lett volna késő, ha megparancsolod Mesdunak fogja előket. őket. És most? akartam kérdezni, de tudtam, fölösleges. Túlságosan megrészegettek a hatalomtól, attól, hogy legyőztek a tanácsban. Nem lett volna szabad vitázni velük. Hey, mi lesz most, numda? Semmi, isteni uram. Óvakodnak, hogy bajod essék, mert a város népe jobban szeret, mint ahogyan te most keserűségedben gondolod. Meg aztán kivigyázhat nálad jobban avanára, míg ők odaállt zsákmányolnak. Pilagú, bár az öcsém egyszer még megfizet azért, amit tett, ha neked nem is, nekem bizonyosan. Abban azonban igaza volt, amikor azt mondta, hogy ha csatlakozom is hozzájuk, akkor sem visz magával Lailba. A várost vezetni, védeni kell. Ha ennyi hajó úszik át a túlsó partra, annak diszben hírét veszik. A tanács keresi majd a módját, hogyan békíthet meg téged, Isteni Uram. És te miért szavaztál a háború ellen? Jól esett volna, ha igazat ad nekem de azon az éjszakán le kellett számolnom az elmúlt évek minden önámításával. Mert ostobaság, isteni uram! Akár elfoglalják lail akár nem, a nagy király bosszúja egyszer elér bennünket. Márpedig, ha az abangályák kikötnek ezen a parton, még a dombok sem maradnak a helyükön. Lehet, hogy ez soká lesz, mert olyan nagy nép és hatalom lassan mozdul. A mostani harcosok talán már fogatlan vénségek lesznek, és fiaiknak kell majd elszenvedniük apáik mohóságát. És ezt a többiek nem tudják, csodálkoztam. Ez olyan érv volt a háború ellen, amihez nem kellett földi erkölcs. Miért? Nem félnek a bosszútól? Most azt hiszik, hogy a városok szövetsége megmarad Lail kifosztása után is. De én tudom, minél nagyobb lesz a zsákmány, Annál hamarabb bomlik fel ez a mostani örök barátság. Meg az is igaz, hogy olyan hadvezér, mint Inimma, nem született még soha. Ha ő parancsolhat minden katonának ezen a parton, talán még az abanokat is megállítja. Csak arra nem gondolnak, hogy Inimma is megöregszik, meg is halhat. Elhallgatott Éreztem, hogy lefoszlott róla minden maga parancsolta tisztelet, és úgy beszél velem, mint egy másik emberrel. Ostoba vállalkozás ez, Isteni Uram, de nekünk nem szabad ostobának lennünk. Amíg ők távol vannak, avana a tiéd, és ha győztesen visszatérnek, marakodni fognak, mert ez a háború törvénye. Mind téged kér majd, hogy tégy igazságot, és akkor újra uralkodhatsz rajtuk. Most pedig éppen az az erőt, hogy ellent nekik. Holnap vagy holnap után már fordalni kezdi őket a lelkiismeret. Újra majd újra megkísérlik majd, hogy meggyőzzenek téged a maguk igazáról. De te ne békülj meg velük, Isteni Uram! Így tovább nevekszik bennük a bűntudat, és úgy szállnak a hajókra, hogy téged egyszer még ott ki kell engesztelni. És akármi bajtámad oda át a hadjárat során, a sértettek azonnal rád fognak hivatkozni, az isteni úr is megmondta. Bölcs tanács volt, és nem is esett nehezemre, hogy betartsam. Úgy bántam velük, mint orcsú a naunékkal. Mikor a háborúra terelték a szót, mintha nem hallottam volna, mit mondanak. Vagy ha mégis felelni kellett, csak annyit mondtam. A tanács már döntött, mit kérdeztek -e engem?